i el director del festival i totes les persones que participen de l'organització, de la fundació i tots vosaltres, mitjans de comunicació, també veig el president de l'associació de directors i directors, benvingut, gràcies per ser aquí i les altres persones que representeu col·lectius professionals, també moltes gràcies per, per acompanyar-nos. Bé, eh, presentarem l'edició número 48 del festival, a les portes doncs, de les 50 edicions, mig segle, Eh, suposo que ja l'haurem d'anar preparant la de les 50 edicions però tenim en guany la número 48 una edició crec que molt interessant em permeto dir-ho eh, una cita de referència entre els festivals de cinema internacionals crec que un lloc imprescindible per als professionals em diuen que ens, ens acompanyaran un miler de professionals en eh, l'àmbit cinematogràfic un festival que compta amb el favor d'un públic fidel. L'any passat va arrossar les 200.000 persones, aquest any no crec que estem per sota, eh, en el ben entès que la gent, doncs, pel que em diuen, ara em comentaven, doncs, ja, ja s'hi ha costat amb notable disposició a l'hora doncs, de, de comprar abonaments i, i entrades. Eh, una palanca decisiva pel cinema català, eh, ja ho veureu, també aquest any doncs, hi han bones estrenes, i, per tant crec que veurem la, la millor producció possible de cinema de cinema fantàstic la clau de l'èxit segurament és que aquest fantàstic representa justament aquesta mirada de la societat actual que no respecta exactament les lleis que semblen del món real justament per desbordar-les per posar-hi aquella imaginació necessària probablement més que mai el fantàstic doncs té vigència i almenys per les pel que m'explica el director i per les pel·lícules que arriben de tots els continents doncs sembla que és un fet real que tot arreu el fantàstic és un gènere doncs, que té, té força, té permanència, probablement perquè és un antídot o un mecanisme de contrast davant d'una realitat que sembla molt molt encursatada i complicada. Sigui pel que sigui el que és veritat és que el Festival d'en Guany té una proposta i fi, com l'ha fet el director i tot el seu equip m'atreveixo a dir enormement enormement eh, suggerent. Només vull esmentar, abans de passar-li la paraula el, a l'alcalde, el compromís el compromís nostre, el compromís de la Generalitat. Com sabeu, aquest és un festival que es fa eh, com una, a partir d'una associació entre el govern de Catalunya i la, i la vila de Sitges. Eh, el compromís d'enguany s'ha multiplicat, l'any passat hi vam posar 450.000 euros, aquest, aquest any n'hi posarem 600.000, hem eh, multiplicat per un tret, incrementat un 3, un 3 la participació també l'ajuntament ha fet un increment molt notable no ho dic per altra raó que per magmostar o per posar en relleu la nostra predisposició eh, envers el festival hem passat uns anys enormement complicats amb en tots els àmbits de la vida del país i especialment doncs amb l'àmbit de la cultura eh, tot això s'ha convertit en una mena de jo dic sovint, una mena hem viscut una mena de tempesta perfecta. dit aquí segurament seria dir hem viscut un cercle una mica terrorífic, diguem-ne. Eh, L'hem viscut, eh, però tinc la convicció que estem sortint-ne tant des del punt de vista doncs, de la, la possibilitat que nosaltres tenim de posar-hi recursos, com des del punt de vista del, del, de la pròpia capacitat de les persones de tornar a interactuar amb la cultura amb menys dificultats econòmiques i, per tant, doncs assistint altra vegada els esdeveniments culturals. Sortir d'una crisi com la que hem viscut necessita bona política. Nosaltres hem intentat fer bona política en el sentit de crear els mecanismes que fessin possible recuperar diners per la cultura. Per això vàrem crear una taxa, com la que ja coneixeu. És gràcies a aquesta taxa, que fins al 30 de juliol es va aplicar, que aquest any hem pogut fer aquest increment. Eh? És a dir, no, no, les coses no passen perquè sí. És dir, aquest any hem pogut incrementar els recursos justament perquè varen decidir eh, impulsar, de, treballant de la molt i fent-la aprovar en el Parlament de Catalunya, jo diria que eh, sense cap vot en contra, cap partit s'hi va oposar, eh, una taxa que ens ha permès recaptar aquest any, amb el que amb, amb la primera part de l'any, 7 milions i pico d'euros, i que ens, donat, que ens ha donat la garantia de invertir més en cinema i un dels derivats d'aquesta inversió de més en cinema era doncs, el propi festival és el propi festival aquest any això ha pogut ser com sabeu malauradament les bones polítiques poden venir contrastades per les males polítiques i és una mala política doncs, fer impossible que la taxa continuï eh, cosa que com sabeu doncs, està, està succeint per impugnació per la impugnació que ens ha fet l'Estat respecte a la taxa és una mala notícia intentarem continuar doncs, buscant els remeis per tal que la inversió cultural es pugui continuar fent i aquest magnífic festival tingui els recursos que mereix i si pot ser fins i tot una mica més. Aquest és un festival doncs, de, principalment de suport públic fet amb una bona gestió que ens permet que també el, la presència del públic hi doni molts recursos, les moltes entrades que es venen i també una bona col·laboració per part dels patrocinadors però si no hi hagués el suport públic principal, el festival no el podria fer-se. Eh? Per tant, necessitem eh, poguer desplegar iniciatives com les que acabo d'esmentar. Per totes aquestes raons, doncs eh, manifestar aquesta renovació de voluntat eh, per part de les administracions públiques, Generalitat, ajuntaments, segur que l'alcalde ho esmenta, i eh, doncs bé eh, tenir la convicció que aquest festival, que inicia temporada, inicia temporada com cada any, doncs serà molt bo per al cinema del, del bon país del país. veurem bon cinema. Eh, eh, mantindrem aquesta taxa fantàstica, aquest nivell fantàstic d'espectadors, de, ara hem d'aconseguir que a més a més la producció local a més a més la internacional doncs creixi i això també té que veure amb les inversions que queabans esmentava i espero doncs que de, de tot plegat en doncs, surti una, una renovació forta del, del, de l'assistència de gent al cinema ja no parlo de Sitges, sinó en termes generals al eh, cinema eh, que es projecta arreu i eh... Estic convençut que puc dir que de cara a l'edició d'aquí dos anys, 50 anys, doncs intentarem que el festival es ratifiqui com el festival de cinema fantàstic número 1 del planeta, ja ho és, però segurament ens agradaria que, doncs, que això es consolidés encara una mica més, amb tot fent possible doncs que l'estructura del festival tingui tots aquells elements doncs, que corresponen. Això ho seguirem fent igual, bones polítiques de cooperació entre les administracions, una condició imprescindible cooperació amb el sector privat és a dir, amb, amb els productors i alhora doncs, amb els professionals del sector una altra condició imprescindible i fidelitat del públic, tercera condició imprescindible si sabem lligar les tres coses el festival seguirà amb aquesta tònica i, i crec que serà doncs, eh, tot allò que tots desitgem, especialment els, la gent doncs, que el viu intensament a partir del divendres que ve eh, enhorabona a tots els que ho he fet possible director, has fet una que l'any la fas, però aquest any, diria que encara més, una magnífica, una magnífica, eh, eh, eh, com, com et diria, una programació, ara em sortia de la paraula, una magnífica proposta, una magnífica programació, eh, m'ha dit que la pel·liquia d'estrena és tremendament terrorífica, eh, i a tota la gent, Xavier, Duran i Mònica, en fi, totes les persones que feu possible de l'ISSEC i de l'Ajuntament, doncs la, la proposta. Dit això, li passo la paraula a l'alcalde i immediatament després el director us explicarà tot el que ell consideri oportú. Endavant, alcalde.